Beraz, eh, ba, laborantxakan barak, historikoki badu partai hori hori uh, KUIMA federazioniarekin. Pentsatzen baditu gu, uh, KUIMEk badutela iziareko garantzia emengo etxaldetik pietan, zenta badira material batzu interesgarriak izaiten aldirenak, baina bakarrik eroztea usu komplikatea da, eta bon, uh, kolektibo... Alde horrek badu interes euh, praktikak partekatzeko, gerekin lanian hartzeko, ikasteko bata abestean gaindik, bizkin da. Gaur egun Euskal Herria Biarrnoa Talandexen artean, laueun bat kuma badira, kuma federakuntza baten baitan bilduak, horotarat amarmila bosteun laborari partaide kontatzen dituelarik, kopuru edera kumak beharrezkoa direlako, xeinale, Fabian Lafit, kuma federakuntza kua. Touta fe, euh, la valeur es dire l'ADN euh, du... Du kuma e de mutualize lo material porarria bezu ho mio. Kumen funtsa da gastuen mutualizatzea etxaldeetan e mekanizazio kararguak gero eta importantagoak baitira. Masina enpresioak ikaragari emendatu e baitira ere. hots laborarientzat mutualizatzea beharrezkoa da baita ere pratika eraunkorrer buruz joitea material egokiarekin. Re ientee berde pratik be durable e euh, du material performant. Gaur egun, Kuma Federakuntzan 8 malau langile badira lotura atxikitzen dutena ketxaldeekin. Euh, Bienentendu, euh, justu le nuvote, le inovazio berrikuntzak si segitzen ditut, material berria, teknologia berria berriak ezagut arasten. Loturak egiten ditut, laborariek behar dutena les, les eta material eskaintzaren artean. Ahojordua, a korrele osi avec le besoin de l'agriculteur qui parfois euh, nepa osipuze. Joan den hostiralian beraz, Kuma Federakuntzak eta Euskal Herriko Laborantza Gambarrak partaidetzen trezna erakusketa bat egin dute, ereite zuzen erakustaldi bat Gabi Miroman behauzeko laborariaren etxaldean. Teknika hunekin, gari landa baten ondutik zorgoa ereina izan da. Txomine Euskal Herriko Laborantza Gambarako teknikaria. Hau, ogi, ogi partzela bat zen? eriko ogia izan dena, beraz hemengo okindietan atsima itean alkudu ogia eta elburua da ogia biltzen da uztailan eta ondoko uzta, en edo ereitia usu da ondoko neguan edo ondoko primaderan, beraz elburua da lurra estaltzea beste landare batekin zorgorekin. Ogek erabilia izan alko da alkoda kabalakalatzeko edo lurra aberasteko. berasteko. Eta einberean Klima aldaketarekiko lura babesten du esobera berretzeko, karbonoa lurian emaiten du eta ere erreusitua delarik, espero dugu ala izanen dela, baina kondizione askionak ditugu, belar txarrak menperatzen ditu biziki huntza. Ez mm -hmm. pratikau ez da usu ikusten hemen, ezta aski ikusten berbada zuen iduriko, e, entzuten zen laborarien ganik berbada auztaila, behanta aire zela zorgueen ere iteko. E, biziki e, susen dira laborariak gero hemen zorgoa iten delarik, usuiten da bon, bat dut bat, eta urtean egin dut zorgoa, puntio eta hor behar da jakin, pente honetan lehiak, hogia bildu izan dela bostona hogi bildu ditu laborariak beraz hala, bera urteko e, lugaren lan hori egina du eta gainera baititu hiru bete udan pixkat beranda, ez inen zorgo potolo bat baina ahiten dugu zorgo bat hasi esoberak kalitatezkoarekin esoberakario eta sustut Lurian emaiteko teknika, eraintketa zuzena edo semidirekt deitzen dena Biziki ekonomikoa da, e, gazoela mailan, denbora mailan eta bar e, Ideia baten emaiteko, holako hola hektara bat ereiteak e, Gazoela mailan, bat dira, hamar litra hektarako Beraz, laborantxa munduan hori da... Euskaraz e, e, ez dakin hori egiten den baina ezin irabazia da, hala e, izi, e. ez bizikiak pala da. Aldeguzietarik onda, eh, ola egitean, eh, gazo hilandako, baina ere luga beraz ezta da ezta zen, eh, zuzenki ere iten da, horrek badu bere abantaile ere? Agunt, agunt, eta hala aurantxa gambaran manurekin horretan aigira lanean, horren suhtatzen, ziren um, luga lantzeko adera bi manera, edo burdina, ezagutzen duguna berrogoi berroita margurtea, aprepres, eta gero beste manera biziki interesgarria dena eta iraunkohagoa dena dira sisariak eta landariak eta hien erroak lanaraztea. Eta beraz, um, udan um, pentsia libre utzi hor dezta belar txar batzu pursatzen duz hor dezor, emaiten dugua utatu dugun landare bat, zorgoa, erroazkarrak dituena eta beraz, lurra landuko duena e zorgoa parte bat bere eta Itzuriak izanen dira Lujari, bera zoriak sisaren dako jatekoa izanen da, bera sisariak inen dute egin zilatze eta Lujaren nahazte lana, eta hori da helburua. Mm -hmm. Sensible <tistik> da, laborari bat, olako diskurtso bati, gaurko egunean? Ez denak, <gay> gehiago berlita izke izan olakoak, biztan <gay> dena, baina, bo, alare Oartzen dira, laborariak klima aldaketa heldu dela, horiek dira lehenako hartzen hortaz, primadera untako idortearekin untsa ikusi dugu. Eta beraz, bai, ahi dira, oartzen, behar direla teknikak adaptatu, eta just manatzen duen lehen gauza, eien e, e, e, moltsa da, erten dudan bezala. Ereitean, amar litra maitema dira, bergoi edo irurgoi horren ordez Ebe dira, bergoi litra gutiago, atera dira moltsatik eta Hortaraz, sensible dira, beraz, tenik auriek kustaituko piskat garratzen, emeki, eh, baina, bon, eh, megeien martxatzen den eh, diskurtsoa, salbu be pertsona zinez motivatun etxean, galdera ekonomikoa da. Kuma federakuntza mailan, pratika aldaketak, xenditzen dituzte ere, Fabian Lafite. Le changement pratik, pratique visible aujourd'hui. Laboraria kxeentsible dira inguramen arauer laborari gero ta gehia gokeztute lurra buluz ikusten landari estaltze berdeak egiten dituzte egun bezala ereite zuzena ere e gero gehiago erabiltzen da bistan dena sistema honek lurra diru gutxiago sautzea galdei ten baitu ere etsaldeetan ere estalen beseinbat langile beraza txeneria uneekin denbora irabasten aldazkarki eta beresiki agro maailako onurak atxikitzen dira lura gehiago errespetatzen baita ereite zuzen arekin. Agroekologiaren zatinterez orokor bat vrai, beraz, jakinez gainerat, molekula de, ximiko hainitze merkatutik euh, kenduak edo kenduko direra. Bez hauen ordezkatzeko masinak hor dira eta laborariak mobilizatu behar dira aterabideen atxemaiteko.